Герлък и Гретари Преди много време живял крал със своята кралица и малкия им принц в едно щастливо кралство. Те нямали никакви грижи. Но всичко това се променило, когато в една тъмна нощ един дракон внезапно нападнал двореца и отвлякал младия принц. Драконът летял дълго и непрестанно за да стигне в своя свят но бил пресрещнат от главнокомандващия на кралството на планините. Драконът побягнал да се спасава и изоставил младия принц. Детето било отведено при краля на планините. Кой си ти, млади приятелю? Откъде идваш? Отдалеч. Аз съм Гретари. Баща ми е краля на Голанд. А, това кралство наистина е много надалеч. Ще му изпратим съобщение, че си тук и си в безопасност. До тогава ще останеш при нас. Благодаря ви, ваше височество! Кралят на планините пратил множество пратеници на краля на Голанд, но всеки път драконът ги пресрещал О! със своята магия. И що ми след десетото послание не получил нито дума от краля на гола, кралят на планините решил да осинови младия принц. О, идеята е чудесна, сир! Принцът е чудесно, момче, и ще стане добър крал на кралството ни в бъдеще. Случило се така, че главнокомандващият имал дъщеря на име Герлак. Тя била красива умно момиче и владеяла магията. Двамата с принц Гретари станали добри приятели, а с времето се влюбили силно един в друг. Герлак, дали да не кажем на родителите си, че трябва да се сгодим? Помисли си, Гретари. Ти си принц и трябва да се ожениш за принцеса. Знаеш ли, нито аз, нито баща ми вярваме в това. Ти си единствената кралица на сърцето ми и ще се оженя само за теб. Кралят на планините и неговият главнокомандващ били много щастливи от този съюз и решили да сгодят Гретари и Герлак. Но съдбата имала други планове. Дракона Томагиосъл кралството, и отвлякал Герлак и Гретари. Ай, седнете, хванах, принц Гретари. Какво искаш от мен? Трябва ми кръвски син, роден при пълнолуни в месеца на дракона, за да го жертвам в огъня и да стана непобедим в целия свят. Ти си този принц, а сега ще те принеса в жертва в огъня и ще се превърна в най-могъщия дракон, съществувал някога. Веднага ме пусни свръх, голяма птицо, и ще видиш какво ще направя с меча ти. О, така ли? Добре. Гретари, няма да издършиш дълго в битката, защото ще те победи с магия. Там, на масата, има една котия с пепел. Донеси ми я, докато се биеш. После прережи въжетата и стой наблизо. Аз ще свърша останалото. И така, както му наредила Герлак, Гретари подал котията с пепел и застанал близо до нея. Драконът извадил своя жезъл и тък му се канал да нападне Гретари с магията си. Герлак посипала себе си и Гретари с пепел. Подземието на дракона изчезнало и вместо това се озовали в океана. Двамата, Герлак и Гретари се превърнали в китове. Китовете започнали да удрят силно и продължително дракона, докато спрял да се движи и битката приключила. Гретари и Герлак изплували, уморени и изтощени. И върнали предишния си вид. О, защо беше всичко това? Драконите не обичат водата. Да го привлечем в океана бе единственият начин да го победим. Но накъде ще тръгнем от тук? Къде е кралството ни? То е на другия край на света. Единственото място, на което можем да отидем от тук е Голанд, кралството на твоя баща. Наистина ли? Колко е надалеч? Мога да те отведа там мигновено, но трябва да ми обещаеш само едно. Каквото поискаш, Герлак? Каквото и да се случи. Не спирай да пиеш вода. Ако спреш, ще ни застигне голяма беда. Дръж това със себе си, защото в пепелта има жилки на злото. Никога и за нищо не го оставяй. Ако го направиш, ще ме забравиш, докато бъдещата ти невеста не го изхвърли. Не разбирам. Каквото и да става, не трябва да преставам да пия вода. Ако го направя, ще не сполети голяма беда. Не трябва да го изпускам никога. Ако това стане, ще те забравя, докато бъдещата ми булка не го изхвърли. Каква булка, Герлак, и как мога да те забравя? Ще се оженя единствено и само за теб. Магията има странни пътища, Гретари. Направи това, което ти казвам, моля те. Разбира се. Ще направи точно това, което пожелаеш. Няма да се бавя. Ще те чакам тук. И така герлак поръсила Гретари с малко от пъталта и той веднага се озовал пред портите на замъка на краля на Голанд. Дворецът е точно тук. Ще стигна до него на мига. Всъщност, портите на двореца изглеждали съвсем близо, но колкото и дълго да ходил Гретари, не успявал да ги достигне. Сякаш вървял с часове, изминал километри, но все не можел да достигне портите. Слънцето греело ярко, и принц Гретари започнал да се уморява и да ожаднява. Толкова много ожаднял, че забравил всичко, което обещал на Герлак до момента, в който дочул шума на потока и тръгнал към него. А, ако не беше тази вода, щях да умра. Това ти ли си, Синко? Татко, да, аз съм! О, скъпото ми дете, толкова много ни липсваше! И вие ми липсвахте, майко! Ти се върна! Ела в двореца и нека отпразнуваме завръщането на нашия син, принца на Голанд! Кралството имало големи тържества. Тъй като Гретари не направил това, за което го предупредила Герлък, да не пие вода и да не губи медалиона и той забравил всички спомени, свързани с нея и с планините. Герлък го чакала с дни, но след като не дошъл, се досетила какво се е случило. Любимият ми принц ме е забравил. О, майко на ветровете, какво да направя? Животът е странен и търпи обрати. Някои са добри, а други лоши, но не се отчаивай, защото винаги има промяна. Като чула гласа на природата, Герлак се посипала с част от пепелта и така стигнала до потока, където принц Гретари пил вода. Тя намерила медальона си там и го взела. После отишла в кралството. Започнала да се търси работа. Дойдох тук да търся някакво занятие. Трябва ли ви помощничка за нещо? О, да! Виждаш ми се, умна и млада! Имаме нужда от някой като теб, който да се грижи за обора и конюшните. Ето това можеш да правиш. О, да! «Само ми покажи какво трябва да правя и ще го правя както ти го искаш. Уверявам те!» «Много добре! Ела!» Дъщерята на лесничея показала на Герлък какво трябва да се свърши. И скоро Герлък толкова умело се справила с работата, че семейството на лесничея е било в възторг. Герлак чистала обора и конюшните. Водела добитъка да пасе в гората. Поддържала оглавниците и поправила стиковете, а и самата тя изработвала стикове. Прочутие здачи че идвали да вземат стикове от нея и тя станала много известна в страната. Един ден, докато принц Гретър яздал през гората, а Герлак пасяла животните. А! седлото на коня е отпуснато. Мога ли да помогна принце? Ами, явно стика се е щупил. Ако дойдете там, където работя, мога да ви направя нов стик. Наистина ли? Ти ли си прочутия майстор на стикове в кралството ни? Не знам дали съм прочута, принце, но знам как да правя стикове. Гретари изобщо не си спомнял герлак. Тръгнал с нея към дома на лесничея. Тя му направила нов стик за нула време. Ето стика ви, принце. Благодаря ти, идеален е. Колко да ти платя за него? Ами, ако трябва да ми платите, просто ми обещайте, че когато тръгнете да се сгодявате, ще ме поканите на годежа си и аз ще стоя до вас на пиршеството. Добре. Това е по-скоро някаква странна молба, но ти обещавам, че желанието ти ще бъде изпълнено. Дали един принц трябва да се ожени за принцеса? Е, такъв е обичаят. Всъщност, утре отивам в съседното кралство, за да си избера булка измежду седемте принцеси там. Благодаря за стика. И така, на следващия ден Гретари е отишъл в съседното кралство. И според обичая избрал булка, която била най-хубавата от всички. Ще ли да отпразнуват сватбата в Голанд? Принцесата, която избрал Гретари, била с лош нрав и той скоро осъзнал, че изобщо не я харесва. Очакваш да плавам с тази лодка? в Това грозно нещо! Това не е лодка, а е кора. Колко хубав трябва да бъде според теб? Ако знаех, че имаш толкова лош вкус, никога нямаше да се съглася да се омъжа за теб. По-добре да тръгваме. Принцът и принцесата стигнали в голанд, но настроението на принцесата не се оправило. Нема дворецът ти е толкова малък? Има хиляди стаи. Колко още искаш да има? Грозен е и е малък. Oh. Скоро денят на годежа настъпил. Верен на обещанието си, Гретари поканил Герлак и я е сложил да седне до него на празненството. На принцесата това не й е харесало. Коя е тази жена, която седи на масата ни? Тя е най-прочутия майстор на стикове в Голанд. Какво? Поканил си майстор на стикове на нашата маса? Дръж се прилично! Как си позволяваш? Явно причинявам неудобство. По-добре е да си тръгна. Не, аз ти обещах. Просто приемете този подарък от мен, принце. Носете го на врата си и за мен обещанието ви ще е изпълнено. Разбира се. Никога, Никога не, не оставя и този, този медальон. Ако, го, Ако направиш, го направиш, ще ме не забравиш, забравиш, докато, докато бъдещата ти булка не го изхвърли. Нимаш, ще носиш този грозен надалион? Герлак, това си ти! Спомни ли си най-сетне? Да, да, толкова съжалявам, не се вслушах в твоите напътствия. Какво направих? Но какво става? Първо каниш тази противна жена на годежа ни, я каниш да седне на масата ни, а после си слагаш този грозен медальон. Какво оскърбление? Е, скъпа, щом смяташ, че си толкова оскърбена в противното ни кралство и този грозен дворец, може би ще искаш да преосмислиш и годежа си с сина ми. Ао, да! Искам незабавно да се върна при баща ми и да разваля този ужасен годеж. Сигурен съм, че сина ми ще е с разбито сърце, но аз лично ще уредя за връщането в бащиното ти кралство с грозния ни кораб. Незабавно! О, небеса! На никого тук няма да липсва! «Коя е тази очарователна девойка?» «Любовта на живота ми, майко. Жената, която ме върна при теб, жив». И принцът разказал на родителите си всичко за живота си в планините. «Но аз не съм принцеса, Ваши Величества». «Кой казва, че един принц трябва да се ожени само за принцеса. Хората трябва да се женят само по любов. А аз виждам, че вие двамата силно се обичате». И така, кралят на Голанд повикал краля на планините и неговия главнокомандващ. Отпразнували сватбата на Гретари и Герлак с голямо великолепие и пищност. Те никога повече не се разделили. Герлак и Гретари живели дълго и щастливо.